يا رب يا قلبي ودبي يا قلبي يا هو يا رب اعدنا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 Belga al-resaleta wa adda al-amana في الله al-umma wa jahada fi Allah haqqa jihadih hatta atahu al-yakīn fa salavatullahi wa salamuhu alayhi ila yawmiddīni thumma amma ba'd za istasvaka zahvala pripada na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wasalleme njegovu porodicu časne ashabe i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana cijenjena bračo i poštovane sestre večeraš ćemo uz Allahovu subhanehu v ta'ala pomoć progovoriti nekoliko riječi na najavljenu temu a to je mjesto namaza u islamu Mnogo je razloga koji su me ponukali da govorim o ovoj temi. spomenućemo samo neke od njih. Prvi i najveći razlog što govorimo na ovu temu je jadno i žalosno stanje muslimana kada pogledamo u njih s ovog aspekta. Koliko je ljudi koji se deklarišu kao muslimani a zapostavili su ovaj veliki temen islama. Najbitniji stub islama nakon šehadeta. Koliko je ljudi koji obavljaju samo džumu namaz. Koliko je ljudi koji klanjaju samo bajram. Koliko je ljudi koji klanjaju samo sabah il jaciju. Koliko je ljudi... Kada teško dobiju neko radno mjesto, pa moraju izabrati između posla ili obavljanja namaza u njegovom vremenu često odabiraju posao koliko je ljudi koji klanjaju samo u Ramazanu i sa prvom noću ili prvim danom mjeseca šeuala ostavljaju namaz koji su obavljali redovno u toku mjeseca Ramazana kao da je njihov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala kojeg obožavaju živ samo u mjesecu Ramazanu koliko je ljudi koji ne mogu zamisliti da propuste jednu teraviju a svakodnevno propuštaju farze koliko je ljudi koji dođu nekome na dženazu čekaju pred džanijom dok ljudi klanjaju farz a zatim se i oni priključi klanjaju dženaziju postavlja se pitanje je li sve spomenuto ispravno može li se biti musliman a da se ne klanja ili da se klanja samo džuma bajram sabah ili akšam da se samo klanja u Ramazanu postavlja se pitanje da li je teravija bitnija od jednog farza je li klanjanje džernazije namaza bitnije od farza Jeli radno mjesto bitnije od obavljanja namaza? Također od razloga koji su me ponukali da govorim o ovoj temi, jeste i to osobenosti i odlike ovog velikog ibadeta. Ovaj ibadet se odlikuje osobenostima i odlikama kojima se ne odlikuju drugi ibadeti. Kao što je najavljeno i spomenuto u najavi, Namaz je ibadet koji je propisan bez posrednika između Allaha subhanehu wa ta'ala i njegovog poslanika u noći Isra i Mirađa. To zasigurno ukazuje na njegovu osobenost i njegovu vrijednost. Zar nije namaz ibadet koji nije dozvoljeno ostaviti u bilo kojoj situaciji da se čovjek nađi? Pogledamo licinje na braću i poštovani sestre u knjige islamskog prava, fikha. Najopširnije poglavlje u ibadetima je poglavlje namaza. Pa ćemo tamo naći mnogo propisa vezanih za namaz i situacije u kojima se čovjek može zadesiti kada gledamo s aspekta obaveznosti namazam. Pa ćemo da islamski učenjaci pojašnjavaju u knjigama prava kako čovjek da klanja ako nema vodi. Kako da klanja ko ne zna gdje je kibla. Kako da klanja onaj ko je u zatvoru. Kako da klanja onaj ko ima samo jednu odjeću, a ta odjeća je nečista. Kako da klanja onaj koga zatvori u zatvor, a on je nag ili bez odjeći. Kako da klanjaju zatvorenici koji nemaju nikakvi odjeći? Kako klanjati na putovanju kada se mogu ukratiti namazi? Koji namazi se mogu ukratiti kada se namazi mogu spajati? I zašto se spaljaju namazi? Jeli mislite cijenjena braćo i poštovani sestre da su ovo nepotrebne stvari, da je ovo uzalud? Jeli bilo lakše učenjacima da kažu Nije obave zaklanjati u namaskom vremenu. Nekar čovjek naklanja. Jesmo li to mi učeni od prijedhodnika ovog ummeta? Poslušajmo riječi imama Ibn Hazma, rahmetullahi alihi, u njegovoj poznatoj knjizi Meratibur Iđma, gdje kaži, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav. Pazite cijenje na braćo i poštovane sestre, znači po ovom pitanju ne postoji razilažinje. Imam Ibn Hazm kaže, islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da obaveza namaza ne spada i nije ga dozvoljeno namjerno odgoditi iz njegovog vremena punoljetnom i razumnom. I obaveza je da se obavlja shodno situaciju u kojoj se insan nalazi, da li sjedeći ili ležeći ili na bilo koji drugi način. Ovo je spomenuo Imam Ibn Hazm i spomenuo je konsenzus islamskih učenjaka po ovom pitanju. Zad nije od osobenosti namaza i to da su se učenjaci mezheba žestoko razišli po pitanju onoga ko ostavlja namaz izljenosti. Pazite ciljena braćovi poštovane sestre, kažemo islamski učenjaci se razilaze u pitanju propisa osobe koja ostavlja namaz izljenosti. Jer ako bi čovjek ostavlju namaz zbog toga što misli da namaz nije obavezan i nije propisan, taj čovjek je nevjernik po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Ako neko zanegira obaveznost namaza i kaže namaz nije propisan, ta osoba je nevjernik po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka ali islamski učenjaci se razilaze kakav je propis nasprem osobe koja ostavlja namaz izljenosti po tom pitanju islamski učenjaci općenito imaju dva mišljenja ja ne želim ovdje da detaljno govorim o ovom pitanju ali želio bi da spomenem neke stvari koje su veoma bitne Da spomenemo ukratko šta su kazali učenjaci mezheba po ovom pitanju. Pa ćemo naći da su tri mezheba od četiri priznata mezheba, mezheba smatrali da se onaj ko ostavi na, namaz poziva na pokajanje ili teubu. A ako odbije i ne počne redovno klanjati, on se ubija. Po tri mezheba od četiri pravna mezheba čovjek koji ostavi namaz i zljenosti, poziva se ka pokajanju. Ako odbije, on se ubija. Ponekima od ova tri mezheba on se ubija zato što je nevjernik, a po se ubija zbog toga što je to kazna za njega. A četvrti mezheb, to je naš mezheb, Hanefijski mezheb, oni su po ovom pitanju bili najmilostiviji. Ali da vidimo cijenjena braćo i poštovanje sestre, kako se ogledala ta njihova milost. Oni kažu da je kazna za onog ko ostavlja namaz iz ljenosti da se taj čovjek zatvara i tuče se tolko jako sve dok ga ne oblije krv. Pa, ili će počet klanjati i pokajati se ili ostaje u zatvoru dok ne umri. Zamislite vraću moja draga i cijenjimi sestre ovo je najblaži stav, a pogledajte kako je to žestoko, to je stav Hanefijske pravne škole koja je zastupljena, zastupljena na našim prostorima, pravnici Hanefijske pravne škole su zastupali to mišljenje da čovjek ako ostavlja namaz iz ljenosti, takva osoba se zatvara u zatvoru i tu će se tako jakim udarcima da ga krv oblije, pa ili će početi klanjati i pokajati se Allahu subhanahu wa ta'ala ili ostaje u zatvoru dok ne umrije zamislite braćo moja draga da se mi pridržajemo hanefijskog mezheba kako bi nam mnogo zatvora trebalo da zatvorimo one ljude koji ostavljaju namaz ja nemam namjeru ovom prilikom da ove prilike da iznosim argumente učenjaka po ovom pitanju niti da odabirim jedno od ovih mišljenja ali želim cijena braćo i poštovani sestre da spomenim nekoliko argumenata koji ukazuju na opasnost ostavljanja namaza. U hadisu, kojeg je zabilježio imam muslim, a ovaj hadis nema nikakve sunje samim tim, što ga je zabilježio imam muslim od Jabira radijallahu ta'ala anhu, da je kazao, Čuo sam Boži poslanika sallallahu alihi wasallam da kaži, inne bejna ar rajuli wa bejna širki wal kufri tarku s-salah. Kaže Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, zaista je između insana i širka, mnogoboštva i nedvjerstva ostavljanje namaza. Pazite, braćo moja draga, ovo su riječi Allahovog poslanika, ovo nisu moje riječi. Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, nam kaže, zaista između insana i mnogoboštva i nedvjerstva ostavljanje namaza. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed, Et tirmidhi i enne sa'id rahmetullahi aleyhim odbureyde radiallahu ta'ala anhu da kazao boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallame el ahdu alladhi beynena wa beynahumu s-salah femen terokeha feqad kefav kaje boži poslanik sallallahu aleyhi wa sallame ugobor između nas i ni je namaz pa koga ostavi on je nevjernik Kaži Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, ugovor između nas i njih je namaz, pa koga ostavi, on je nevjernik. Gdje su oni koji se udaraju u prsa da su oni najbolji muslimani? A u džamiju dolazi je samo na bajram. Jesu li čuli za ove hadise? Jesu li čuli govor Allahovog miljenika Muhammeda, sallallahu alihi wasalleme? Zato treba, braću moja draga i cijenjene sestre, da se zapitamo s kime želimo biti na sudnjem danu. Sa Allahovim miljenikom u džennetu pod njegovom zastavom ili sa najvećim nevijednicima, nasilnicima i zulumčarima. Zulubčar, sa Faraonom, Karunom, Hamanom, Ubejom ibn Kharefom. U hadisu kojeg je zabilježio Imam Ahmed od Abdullaha ibn Amra, radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam je spomenuo namaz jednog dana pa je kazao ko ga bude čuvao bit mu svjetlost, dokaz spas na sudnjem danu a ko ga ne bude čuvao neće mu biti svjetlost niti dokaz, niti spas i bit na sudnjem danu sa Karunom, Faraonom Hamanom i sa Ubej ibn Halefom mnogo je drugi predaja u kojima božiji poslanik sallallahu alaihi wasallam ukazuje na opasnost ostavljanja ovog velikog ibadeta koji je za nažalost koji je, nažalost i tekako zaposavljen kod velikog broja muslimana i onih koji se deklarišu kao muslimani. Zašto nam treba trebacina braćo i poštovane sestre da islamski učenjaci raspravljaju o nama, da li smo mi još u islamu ili nismo u islamu? Pogledajmo samo koliko je prva generacija, generacije posle Božih poslanika, koliko su samo predavale pažnji ovom velikom ibadetu. Govori nam izjava jednogčasnog časnog velikog tabi'ina, Abdullah ibn Šeqika, rahmetullahi alihi, koji kaže, Ashabi Božih poslanika nisu smatrali ostavljanje nekog djela, nevjesnom, osim ostavljanje namaza. Pogledajte ove riječi i njihovu veličinu. Kaže ovaj tabi'in iz generacije koja je došla nakon ashaba, kaže Ashabi Božijeg poslanika nisu smatrali činjenje nekog dijela da izvodi iz vjerje osim ostavljanje namaza. Ovakva ista predaja je zabilježena od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. Zato ćemo mi, cijenjena bračo i poštovanje sestre, u nastavku ovog našeg druženja spomenuti neke, neke argumente koji ukazuju na mjesto namaza u islamu. Zašto kažemo neke? Jer kada bi htjeli da spomenemo sve argumente koji ukazuju na vrijednost namaza u islamu, zasigurno bi nam trebao jedan serijal emisija. Zato ćemo spomenuti samo neke od argumenta koji ukazuju na veličinu mjesta ovog ibadeta u islamu. Nakon toga ćemo uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoći spomenuti neke argumente koji ukazuju na vrijednost obavljanja namaza i to sve ćemo ako Bog da završiti spominjanjem argumenta koji ukazuju na obaveznost klanjanja namaza u džematu. Mi cjenjena braću i poštovani sestre živimo u vremenu u kojem su se mnogi udaljili od ovog velikog ibadeta. Pa čak naći da se po tom pitanju o lahko odnose i najodabrani najpošteni i najugledniji ljudi ovog društva i ovog ummeta. Pa zar ne učimo, braćo moja draga, svakim danom suru Al-Ma'un koja je poznata kod nas kao Era Eytel Levi u kojoj Allah subhanehu wa ta'ala prijeti onima koji klanjaju pa zamislite onda kako je onima koji ne klanjaju poslušajmo riječi Allaha subhanehu wa ta'ala gdje kaže A'udhu billahi min ashaitanur rajim A ra'ajten lazi yukazibu bid din Fathalik al-lazhi yadu' al-yateem Wala yahubd ala ta'amil miskeen Fawailu'lil musallin Al-lazhinakum ar-salatihim sa'hun Al-lazhinakum yura'un Djevod značinja ove surje bi bio znaš, znaš li ti onoga Koji onaj svijet poriči Pa to je onaj Koji grubo odbija siroče I koji da se nahrani se Romah ne postiči Pa kaže Allah subhanehu wa ta'ala Pa teško klanjačima Pa teško klanjačima Koji se, koji su nemarni prema svome namazu koji se samo pretvaraju i koji nikome ništa u naruč ne daju zamislite vraćo moja draga i ciljene sestre Allah subhanehu wa ta'ala prijeti u ovoj suri koju mi često učimo prijeti klanjačima teško li se klanjačima koji su nemarni prema svoj namazu a kako tek prijetnja očekuje oni koji ne obavljaju namaz mnogi Komentatori i tumači Kur'ana, kada komentarišu ovaj ajet, kažu da su to oni koji odgađaju namaz iz njegovog namaskog vremena ili klanjaju kada su sa narodom, a kada su sami ostavljaju namaz. Pogledajte, vraću moja draga, ljudi klanjaju, ali odgađaju namaz iz njegovog vremena ili klanjaju kada su sa narodom, a kada se osami ostavljaju namaz. Takvima Allah djelaluhu iznad sedam nebesa prijeti, pa kakva tek Prijetnja očekuje one koji ne klanjaju na, maž, na važnost namaza I njegovo mjesto u islamu Ukazuje to Da Allah subhanehu wa ta'ala Govori o munapicima Da oni klanjaju Ko moja draga, lice mieri. Allah subhanahu wa ta'ala govori da lice mjeri klanjaju i obavljaju namaz. A ko su lice mieri? Oni koji će biti u najdubljim dubinama vatri, innel munafiqine fid daru kil esveli minel nar, zaista su lice mjeri, zaista će biti u najdubljim dubinama jehennema. A Allah jelle jeladuhu opisuje lice mieri, da klanjaju. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Inna l-munathiquin yukhadi'oon Allah wa huwa khadi'uhum Wa idha qamu ila الصلاة qamu kusala Yurā'oonan nasa wala yathkuruna Allah illa qaleila licemjeri misli da će Allaha prevariti a Allah će njih nadmuditi kada ustanu da molitvu obavljaju ljno se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom a Allah Allaha gotovo da i ne spomenu pogledajte braćo Allahu gelal gelale celalu opisuje licemjere da oni tlanjaju da oni obavljaju namaz ali obavljaju namaz sa ljenošću i obavljaju namaz kako bi i drugi vidjeli pa kako je tek on da oni ma koji nikako namaz ne obavljaju. U komentaru ovog ajeta, islamski mufessiri, navode hadis, koje je zabilježio imam muslim od Enesa, radijallahu ta'ala anhu, da je kazao Boži poslanik, to je namaz licem to je namaz licem to je namaz licem jera, Boži poslanik, sallallahu alihi wasallame, da bi privukao pažnju ashaba, ponovio je ovu rič tri puta pa kaži to je namaz lice mjera sjedi i promatra sunce sve dok se ne približi zalasku a zatim ustani i nakljuca brzo četiri rekijata braćo moja draga vidimo da Allah subhanehu wa ta'ala opisuje mu nafike da klanjaju pred kraj namaskog vremena a gdje su oni koji ne klanjaju ni na kraju namaskog vremena također Od hadisa koji ukazuju na veliko mjesto ovog ibadeta u islamu jeste i hadis koji ga zabilježu imam etir mirvi, a hadis je vjerodostojan. Da je Boži poslanik s.a.v. kazao zaista prvo zašto će čovjek polagati račun na sudnjem danu je namaz, pa ako on bude valjan i bude primljen bi će primljena i valjana ostala dijela. I on je uspio, a ako ne bude valjan i primljen namaz, taj čovjek je propao. Braćo moja draga i cijenimi sestre, ovaj hadis je velika prijetnja onima koji se poigravaju sa obavljanjem namaza. Jer čime čovjek da zasluži Allahovu milost Ako je ostavio najčvrši i najjači temen ove vjere Kako tražiti Allahovo zadovoljstvo i oprost na sudnjem danu Ako smo zapostavili ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala Najstrožijom naredbom naredio dok još boravimo na dunjaluku Poslušajmo braćo moja draga sljedeći hadis Hadis koje kada čuje srce mukmina ne može a da ne zatreperi I da se u njemu pojavi želja za obavljanjem namaza Jer bračo moja draga i cijenim sestre Namaz je ibadet koji ako čovjek ostavlja time se izlaže velikim prijetnjama uzvišenog Allaha subhanehu wa ta'ala i njegovog poslanika A ako ga obavlja obećavaju mu se velike nagrade U vjerodostojnom hadisu od Ibn Umar radijallahu ta'ala anhu stoi Da je kazao Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, čovjek, kada stanje u namaz, donesu se njegovi grijesi i stavio se na njegovu glavu i njegova ramena. Pa kada god odi na ruku ili na seždu, oni spadaju sa njegovog tijela, spadaju sa njega njegovi grijesi. Zaista, braćo moja draga, svimi imamo mnogo grijeha i svi bi mi trebali mnogo čisto da klanjamo kako bi što više tog tereta spalo sa nas. Slično ovo mih prenosi se u hadithu od Othmana radijallahu ta'ala anhu kada je Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kazao šta mislite kada bi neko od vas imao rijeku u dvorištu i njoj se kupao svaki dan pet puta, da li bi ostalo na njegovom tijelu nešto od nečistoći? Pa su kazali ashabi ne bi ostalo o Allahu poslaniče. Pa je kazao Boži poslanik također pijet dnevnih namaza čiste grehe, kao što voda čisti nečistoću. Pa nije cijenjena bračo i poštovane sestre dovoljno kada govorimo o namazu to što je to bila posljednja oporuka Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallame njegovom ummetu? Vi znate, braćo moja draga i cijenine sestre, čovjek kada je na samrti želi da oporuči onim ljudima oko sebe one najbitnije stvari jer zna da se primakao njegov odlazak sa dunjaluka. Pogledajmo o čemu je govorio Božiji poslanik sallallahu alihi wasallame kada su mu nastupile smrtne muke. U hadisu koji je zabilježio imam ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan od Enesa radijallahu ta'ala anhu, da je kazao zadnje što je oporučio Božji poslanik, sallallahu alihi wasallame, je to, da je govorio namaz, namaz, i bojte se Allaha za one koji su u vašim posjedima. Zadnji što je upozorio i zadnje što nam je ukazao Allahu poslanik, sallallahu alihi wasallame, su riječi namaz, namaz, i bojite se Allaha za one koji su u vašim posjedima. Kada pogledamo u to, kako su prve generacije doživljavale namaz i to kako ga mi dožav, doživljavamo vidjet ćemo, obraćo moja draga i cenjene sestre da postoji velika razlika poslanik, sallallahu alihi wasallame kada bi nastupilo namaz ko vijeme govorio bi Bilalu radi Allahu ta'ala anhu rihna biha ja Bilal odmori nas njime o Bilalu A mi, braćo moja draga, govorimo ljudima koji nas pozivaju u islam, odmori nas malo odgovora o islamu, odmori nas malo, pusti nas malo, nemoj nam neprestano govoriti o namazu. A ako se slučajno nekada i prevarimo i odemo u džamiju, onda svakako, braćo moja draga, da mi to vrijeme iskoristimo u namazu, da isplaniramo naš Program, životni program u narednoj sedmici ili u narednom mjesecu. Znači, prepustimo se šeitanu, uopšte ne razmišljamo o namazu. Mi, kada odemo u džamiju, toliko smo koncentrisani u namazu da na kraju džamije vidimo komić je prstom na tešehudu, a prve generacije Znalo je se desiti kod njih da čovjek klanja pokraj zida, pa bi se srušio zid, a on ne bi ni osjetio da se taj zid pokraj njega srušio. Na neke od njih su ptice slijetale, da su to kipovi, toliko su oni bili udubljeni u namaz. A braćo moja draga, mi, kao što sam spomenuo, koristimo to vrijeme u namazu da isplaniramo naše prijestojiće aktivnosti, pa čak toliko smo udubljeni u namaz da vidimo na kraju džamije kako neko miče prstom na tešehudu. Allah subhanahu wa ta'ala na više mjesta u Kur'anu hvali one koji redovnu namaz obavljaju. Zamislite, braću moja draga, Allah, djelaluhu, جل stvoritelj zemlje i nebesa, hvali određenu skupinu ljudi, kako bi svako od nas trebao da pokuša da se okiti tim svojstvima, da potpadne pod ona svojstva koja je spomenu Allah subhanehu wa ta'ala. Također, Allah subhanehu wa ta'ala kritikuje neke grupe ljudi Pa do te mjere, da Allah subhanahu wa ta'ala navodi da je razlog patnje kafira na ahiretu to što nisu namaz obavljali a hvali određene skupine ljudi a to su oni koji namaz obavljaju kaže Allah subhanahu wa ta'ala na početku suri al-mu'minun qad efleha al-mu'minun allazine hum fi salatihim khashi'un ono što žele vjernici će postići oni koji molitvu svoju ponizno i skrušeno obavljaju. Nakon što Allah Đelešanu uspominje nekoliko svojstava vjernika, nakon što je spomenuo da vjernici su ti koji svoju molitvu skrušeno obavljaju, tek nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَّذِينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ I oni koji molitvu svoju na vrijeme obavljaju Takoje Allah subhanahu wa ta'ala Hvali oni, koji nisu dozvolili Ovo dunjalučkim obavezama Daih spreje od obavljanja namaza Pakaje Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim Rijalul la tulhihim tijaratun Wala bay'un an zikri Wa iqam salah wa iqamiṣ-ṣalāta wa ātā zakaāta yaḥafūna yawman yaḥafūna yawman tataqallabu fīhi l-qunumu wal-adṣār privod značenja ovog qur'anskog ajeta bi bio ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju uđeljuju i koji Strepe od dana u kojem će srca i pogled biti uznemireni. Pogledajte, braću moja draga, kako Allah na početku hvali pa kaže ljudi koje kupovina i prodaja neometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i miljostinju udjeljuju. Sufjan, rahmetullahi, je kazao, komentarišući ovaj ajet, to su oni kupci i prodavači, koje nije ometala njihova kupoprodaja da namaz obavljaju. Koliko puta se desi, bračo moja draga, da čovjek musliman pozove svoga komšiju da obavi namaz, da kažemo u ljetnom periodu, pa on kaže, mi sada nemamo vremena, mi smo zauzeti, mi ćemo ako Bog da klanjati zimus, ali kada dođe zima, on ne okreće novu stranicu u svome životu, već nastavlja biti pokorni šeitanov vrob. Gdje smo mi, braćo moja draga, od ovih ajeta? Koliko mi, kada želimo da postignemo neki ovo dunjalučki cilj, koliko se potrudimo? Koliko truda uložimo? Pogledajte samo primjera radi čovjek, kada želi da putuje negdje na putovanje, po cijelu noć ne može spavati. Jedan ili dva sata pripremi kako ne bi prespavao. A braćo moja draga, kada je u pitanju namaz dosta puta ljudi, ne bude se na, na namaz ili velik broj njih kaže, klanjaću kada se probudim. Ovo je nekoliko hadisa koji ukazuju na vrijednost ovog velikog ibadeta. U nastavku našeg družinja, činjena braćo i poštovane sestre, spomenut neki argumente koji ukazuju navljednost obavljanja namaza i obaveznost obavljanja namaza u džematu Također, prije nego što počnemo spominjati ove argumente, treba da spominjemo, obraću moja draga i ciljine sestre, da na ovu temu vrijednost obavljanja namaza i obaveznost namaza u džematu, na tu temu su izrečeni mnogi hadisi od strani Božih poslanika sallallahu alih vaseleme i zasigurno bi nam trebalo mnogo vremena kada bismo htjeli spomenuti sveti argumente. Zato ćemo spomenuti neke od njih za koje smatramo da su najbitniji u hadisu kojeg je zabilježio imam el-Bukhari rahmetullahi aleyhi od Ebu Saida el-Hudriya radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu aleyhi wasallam kazao namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za dvadeset i sedam stepeni ili deređa namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za dvadeset deređa ili stepeni U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od Othmana radijallahu ta'ala anhu da je kazao Čuo sam Boži poslanika sallallahu alihi wasalleme da kaži Ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći A ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć U poznatom hadisu koje od Božji Poslanika sallallahu alaihi wasallam prenosi poznati i veliki cjenjeni yani ashab Ebu Hureyre, gdje kaže Božji Poslanik sallallahu alaihi wasallam, Seba'atun, yo dhilluhumullahu fī dhillihi, yawme la dhille illa dhilluh. Sedam osoba, če Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu staviti u hlad svoga arša, kada neće biti drugog hlada osim njegovog hlada, pa je spomenu o Boži poslanik, sallallahu alaihi wasallam, između tih sedam osoba i čovjeka, čije srce je vezano za mesđid. Kaže Imam en enneovi rahmetullahi alihi, komentarišući i pojašnjavajući ovaj hadis, značenje ovih riječi, čovjek čije srce je vezano za mesđid, da mnogo voli džamiju i čuva namaz, Obavljen u džematu, a to, kaže Imam Rahmetullahi Alihi, uopšte ne znači dugo sjedenje u mesđidu. U hadisu koji je zabilježio Imam Ibn Mađe, A hadis je vjerodostojen kao što je to potvrdio Šihalbani rahmetullahi alihi od Sahli ibn Sa'da radijallahu ta'ala anhu da je Božji poslanik sallallahu alihi wasallam je kazao obradu i pješake koji idu u džamiju po mraku i po tami sa potpunom svjetlošću na sudnjem danu. Cijenjeni brate i poštovana sestro, ako želiš da imaš potpunu svjetlost na sudnjem danu, da se tvoje noge ne zapetljavaju i nespotakinju, onda obavljaj namaz, klanjaj redovno namaz i obavljaj namaz u džematu. U hadisu koji je zabilježio imam et tabela niđ, a hadis je vjerodoslojen kao što je to potvrdio veliki hadijski ekspert. Imam Al-Haythemi rahmetullahi aleyhi od Selmana radijallahu ta'ala anhu da je Boži poslanik sallallahu aleyhi ve selleme kazao ko abdesti u svojoj kući lijepim i potpunim abdestom a zatim ode u džaniju on je Allahov gost a gost ima pravo da bude počašćen braćo moja draga braćo moja draga dali smo se ikada zapitali i ikada razmišljali o veličini ovog hadisa da li smo ikada razmišljali o veličini Allahove blagodati to što nam je dozvolio da možemo biti njegovi gosti kaži Boži poslanik ko abdesti u svojoj kući lijepim i potpunim abdestom a zatim ode u džamiju on je Allahov gost a gost ima pravo da bude počašćen Allahu akbar Allahu akbar Kako je velika razlika između Allahovih gostiju Oni koji odlaze u džamiju I oni koji su šejtanovi gosti Oni koji odlaze u kafane Oni koji odlaze u diskoteke Kako je velika razlika između tih gostiju Gostiju milostivog i gostiju šeitanovi U hadisu kojeg od Božih poslanika sallallahu alaihi wasallameh prenosi Ebu Hureyre, a hadis je zabilježio Imam Ibn Huzeme sad jelodostojnim lancem prenosilaca, da je Boži poslanik, sallallahu alihi wa sallam, kazao, ko uzme abdest na potpun način, zatim ode u džamiju, ne želijeći time ništa drugo, osim namaz. Njemu se Allah, djelaluhu, obraduje, kao što se obraduje porodica, putnika, kada dođe sa putovanja, cijenjeni brate poštovana sestro zar nisi počašćen da možeš uraditi dijelo pa da se Allah še nuhu na iznan sedam nebesa obraduje tebi kao što se obraduje porodica njihovom putniku kada se vrati iz putovanja, kaži Boži poslanik sallallahu alihi wasallam ko uzme abdest na potpun način zatim ode u džanju ne želijeći time ništa osim namaz njemu se Allah obraduje kao što se obraduje porodica putnika kada se putnik vrat isputovanja braću moja draga mnogo je hadisa koji govori na ovu temu koji govori o vrijednosti obavljanja namaza, mnogo je hadisa koji govori o vrijednosti iščekivanja namaza, mnogo je hadisa koji govori o vrijednosti prvih safova, o vrijednosti desne strane safova, o izgovaranju riječi amin i mnogo drugih stvari, a kazali smo da zbog skučenosti s vremenom ne možemo spomenuti sve te stvari. Na kraju ovog našeg druženja spomenut neke argumente koji ukazuju ned vos mislino, na obaveznost obavljanja namaza u jemaatu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa u sto drugom ajetu Iza kunte fihim fe eqamte lahum os salate fe ltequm ta'ifetum minhum ma'ak Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Božijim poslaniku i njegovim ashabima kada budu uratu da obavljaju namaz u jemaatu. Za vrijeme borbe i vrijeme bitke i vrijeme djihada Naređeno je i propisano je obavljanje namaza u džematu. Rekao je poznati islamski učenjak Ibnu El Munvir, rahmetullahi alihi, kada nam je Allah subhanehu wa ta'ala naredio da namaz obavljamo u džematu u vrijeme i u stanju straha, to upučuje da je obavljanje namaza u džematu kada čovjek nije u ratu niti u strahu, da je to stroga obaveza. Također od stvari i argumenata koji ukazuju na to da je obavezno obavljanje namaza u džematu jeste hadis koji je zabilježio imam Buhari rahmetullahi alih od Malik ibn Huwayrise da je Bozhi poslanik sallallahu alayhi ve selleme kazao njemu i njegovom prijatelju da kada budu na, na putovanju pa kaže Bozhi poslanik kada nastupi namaz neka Vam jedan od vas prouči ezan i neka vas predvodi najstariji među vama. Pogledajte, braćo moje draga, Boži poslanik naređuje da se klanja namazu džematu kada su ljudi na putu. Kada su ljudi na putovanju i ako je samo dvojica ljudi, pa zamislite kako je onda veća obaveza ako postoji veća grupa ljudi. Možda će neko kazati to sve što je spomenuto, još... Nam ne ukazuje jasno na obaveznost obavljanja namaza u džematu. Možda se može i prihvatiti taj odgovor, ali poslušajte vraćo moja draga i cijenje sestre sljedeći hadis. Hadis koji nedvosmisleno ukazuje na obaveznost obavljanja namaza u džematu. U hadisu kojeg je zabilježio imam muslim od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu stoji da je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallame slijepac i kazao O Božji poslaniče, ja nemam vodiča da me vodi u džanju. Pazite braćo, slijepac dolazi Božijem poslaniku pa kaži O Božji poslaniče, ja nemam vodiča da me vodi u džanju. Pa možeš li mi olakšati Da ne dolazim u džamiju, klanjaču kod kući, ali da ne dolazim u džemat. Pa, ka, pa mu je dozvolio Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, pa kada se okrenuo taj slijepac i krenuo kući, zovnuo ga Boži poslanik, sallallahu alihi wasalleme, i kazao, etesmeunni da, čuješ li ti ezan? Pa je kazao, da u Allahu poslaniće, ja čujem u svojoj kući ezan. Pa mu je odgovorio Boži poslanik, onda si obavezan da se odazoveš. U raznoraznim raznim predajama ovog Hadisa, u vjerodostojnim predajama ovog Hadisa naći ćemo da ovaj slijepac spomenuo je nekoliko stvari zbog koji u našim očima zasluživao je da mu se olakša i da ne dolazi u džamiju, da obavlja namaz u džematu ali Božji poslanik mu nije dozvolio. Spomenut neke od tih stvari. U vjerodostojnim predajama se spominje da je to čovjek bio slijepac, da nije imao vodiča da je ostario, da je oronuo da je njegova kuća bila podaleko od džami da je bilo neugodnosti na putu između njegove kuće i džami pa čak se navodi u nekim predajama prisustvo divlijih zdvijeri između njegove kuće i džamije i sve to moja draga i cijenjene sestre nije bio dovoljan razlog da mu Allahu poslanik olakša da ne dolazi u džemat zato obraćo moja draga i cijenjene sestre neka se svako od nas zapita neka postavi sebi pitanje i neka da sebi odgovor jesmo li mi i blizu ovoga što je naveo ovaj slijepac, jesmo li i blizu ove situacije u kojoj se on nalazio mi u velikom broju slučajeva mladi, zdravi Allah subhanehu wa ta'ala nas počastio vidom u velikom broju slučajeva motorizovani, imamo ulične rasvjete, imamo satove koji nas bude na namaz imamo razglase imamo pojačala namunarama i mnogo drugih olakšica braćo moja draga ali je problem u našim srcima problem je u našem imanu problem je u slabosti našeg imana zato braćo moja draga zaista su veliki junaci oni koji kada čuju riječi mu jezina hajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj dođite na namaz dođite na spas zaista su veliki junaci oni koji se ne odazovu pozivu pozivu mu jezina zaista su to veliki junaci zaista su veliki junaci kada smiju prkositi Allahovim naredbama jer daču moja draga mnogo je hadisa kao što smo govorili koji ukazuju na obaveznost toga zato svako od nas treba da i preispita svoje srce. Neka vidi kakav odgovor je pripremio Allahu subhanehu wa ta'ala na sljedeći hadis. Svako od nas treba da pripremi od danas odgovor Allahu subhanehu wa ta'ala za sljedeći hadis. Hadis kojeg je zabilježio imam Bukhari od Ebu Hureyri radi Allahu ta'ala anhu gdje je kazao Boži poslanik najteži namaz licemjerima i munaficima je sabah i jacija. I da znaju kolika je nagrada za njih dolazili bi, pa makar puzajući. Braćo moja draga, braćo moja draga, Boži poslanik kaže da su najteži namazi licemjerima i munavicima, onima koji će biti u najdonjim slojevima džehennema Jacija i saba. Neka svako od nas postavi sebi pitanje gdje je on na Jaciji i gdje je on na Sabahu. U jednoj od predaja ovog hadisa stoji, kao što je zabilježio imam Ebu Davud, da je Boži poslanik sallallahu alaihi vaseleme jednog dana klanjao sabah, pa se okrenuo i pitao, ima li tog i tog? Pa su kazali nema. Ima li tog i tog? Pa su kazali nema. Pa je onda kazao Boži poslanik sallallahu alaihi vaseleme, najteži namaz licemjerima je sabah i jacija i da znaju kolika je nagrada za njih dolazili bi pa makar puzajući. Zato kaže Ibn Umar, radi Allahu ta'ala anhu, mi, kada bi izgubili nekog čovjeka na jaci i sabahu, mi bi počeli loše misliti o tom čovjeku. Allahu ekber, ashabi su loše mislili o ljudima koji nisu dolazili na jaciju i na sabah znači tek su počeli da to ostavljaju a kako mi kakva je naša situacija kada naši ljudi ne obavljaju sabah i jaciju ni kod kuće a kamoli da ne govorimo o njihovom dolasku u džematu Ibnu Mesud radijallahu ta'ala anhu kaži ja se sjećam da nisu njima prisustvovali jaci i sabahu samo oni čiji nifat i licemijestvo je bilo opće poznato svima naši selefi prve generacije generacije koje su došli nakon Božih poslanika sallallahu alihi wasalleme veoma dobro su svatale vrijednost ovog ibadeta kaže Abdullah ibn Umar radi Allahu ta'ala anhu kada bi propustio namaz u džematu zbog tog propuštenog namaza u džematu kaznio bi sebe na sljedeći način postio bi jedan dan zbog toga cijelu noć bi jednu proveo u namazu i oslobodio bi jednog groba Pogledajte, braćo moja draga, koliku pažnju su oni posvećivali ovom ibadetu. Kaži, kada bi propustio samo jedan namaz u džematu, on bi zbog tog namaza klanjao cijelu noć, postio bi jedan dan i oslodbodio bi jednog groba. Savit ibn Amr radijallahu ta'ala anhu je molio allaha subhanahu wa ta'ala da ga usmrti lijepom smrću pogledajte braćo moja draga ove primjere pogledajte ove primjere i pokušajte napraviti komparaciju između nas i ovih primjera pa kada su mu nastupile smrtne muke začuje glas moja zina gdje kaže hajjj ala salam Pa je kazao svojim sinovima, nosite me u džamiju, bio je bolestan, nije mogao da ide, ali je naredio svojim sinovima da ga nosi. Pa su mu kazali, o oče, ti imaš opravdanje, ti si bolestan. Pa im je kazao, kako da čujem poziv mu kako da čujem riječi, dođite na namaz, dođite na spas, a ja da se ne odazovem. Pa su ga odnijeli, bio je akšam namaz. Pa da su bili na zadnjoj seždi, Allah jale še'nuhu počastio ga lijepom smrti i poslao je meleka smrti i uzeo je njegovu plemenitu dušu na zadnjoj seždi namaza, akš, na akšam namaza. Hatim el Asam, rahmetullahi alihi je govorio, propustio sam namaz u džematu, pa mi je došao Ebu Ishaq el Bukhariđ da mi izrazi savučešće. Samo on, Adam je, kaže, dijete preselilo, došlo bi mi stotinu hiljada ljudi izraziti saučešće, jer ljudi, kaže, musibet u vjeri vide veoma malim i mnogo manjim nego musibet u vjeri. Na kraju, vraću moja draga, poslušajmo dva hadisa i time ćemo završiti ovo naše predavanje. Hadis kojeg je zabilježio imam Ibn Mađe a hadis njegovu vjerodostojnost je potvrdio ših albani rahmetullahi alihi od Ibn Abbasa De je kazao božnji poslanik sallallahu alihi wasallam ko čuje ezan i ne odazove se nema toj osobi namaza osim ako je imao opravdanje i hadis kojim ćemo završiti ovo naše druženje kojeg je zabilježio imam, Buharija i Muslim, da je Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, me kazao, tako mi onoga, u čioj ruci je moja duša, ja sam razmišljao da naredim, da se skupe drva, i da se prouči ezan, zatim da ostavim jednog čovjeka da klanja ljudima, a zatim da odem do onih, koji ne dolaze u džemat, pa da im popalim kuće, da popalim njihove kuće na njih, I tako mi Allaha, kaže Boži poslanik, i tako mi Allaha, kada bi oni znali da je tamo naći kost na koju ima malo mesa, oni bi se odazvali jaci namazo. Molimo Allaha subhanehu wa ta'ala da nas učrsti u ovim teškim vremenima. Molimo ga subhanehu wa ta'ala da nam istinu pokaži istinom i da nam olakša njenu sliženje. Molimo ga subhanehu wa ta'ala da nam neistinu i laž prikaži neistinom i da nam omrzli njeno sliženje. Molimo ga subhanehu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Molimo ga subhanehu wa ta'ala da budemo mi od oni kojima će on biti zadovoljan. Molimo ga subhanehu wa ta'ala da nas poji u jennetu. Amin, ya rabbel alamin, subhaneke Allahumme ve bihamdike, eshtemun la ilaha ila ante, estafiruke, po etubu štipa <شاطي> ruhu <قوحي> مني يا اخي يا <قلبي ونوبي>